A hold lassan elfogyott. Az éjszakák feneketten sötétek voltak, csak a csillagok virrasztottak. Később felhők jöttek, és akkor mintha a végtelenség egybeszakadt volna az elmúlás hatáltalan sötétségébe. A gólya ezt a sötétséget nem ismerte, mert ilyen nyáron nincs. Nyáron is van holtalan felhős éjszaka, nyáron is van nagy sötétség, amikor a fészek peremét is alig lehet látni, de ilyen halott feketesség nyáron soha nincs. Még jó, ha ilyenkor fúj a szél, és a fák mond valamit, mert ha még ez sincs, a levegő áll, mint a hideg iszap, és szinte reménytelennek látszik, hogy valaha is virradjon. Kele ilyenkor nem aludt. Vahurra figyelt, aki ha nem ugatott, fáradhatatlanul volt az udvaron. Egyszer nyahút is látta, szeme úgy égett, mint hújé, de amikor a macska észrevette, felborzolta a szőrét, fújt, és egy ugrással kint volt az udvaron. Gyermekeit nem kellett már figyelmeztetni a veszedelemre, mert a kismacskákat Berti elosztogatta a faluban, amit Nyau egykedvűen vett ember tudomásul, sőt bizonyos jó érzéssel, mert a tejen nem kellett osztozkodni. Nyau jó és gondos anya volt, amíg annak kellett lenni, de önző is, amikor eljött az ideje. Bába azóta se látta, s nem is akarta látni. De most nem is látná. Ilyenkor nehezen, szinte nyögve virrad, bár Kurri kíméletlenül követeli a világosságot, amíg végre előkerül valahonnan a kertek alól. A felhők mintha csak erre vártak volna. Szinte elérzékenyedtek, hogy van még világosság, és könnyezve mászkáltak össze-vissza, telemaszatolva az egész világot. Bújtár mogorván feküdt a pitvarban, Berti kosarat font a tűzhely mellett. Ribiszke pedig újságot olvasott, azaz egy újságdarabot, amelybe dohányt, gyufát és lámpa csomagoltak a városban. Az újság van már egy-két éves, de ez mit sem számít, mert köztudomású, hogy nincs újdonság a nap alatt, és csak a részletek érdekesek. A vonat kisiklik, az autók összeütköznek, a repülőgép leesik. Egy kövező munkás megnyerte a főnyereményt, és amikor ezt megmondták neki, eldobta a kezében levő bazalt kockát mondván, a kocka el van vetve. Jól megmondta, vélekedik Berti, aztán az abakra néz, mert valaki jön. Ribis leteszi az újságot, s az ajtóban megjelenik Miska. Tekintete csupa szemrehányás, oldalán folyik az esőlé, láthatólag tidereg, és fejét lehajtja. Vahúr a földetveri farkával, jelezve, hogy egyetért Miskával, akiről Berti teljesen megfeledkezett, hogy ilyenkor már a pajtában szokott anyázni. Nyáron mindegy, hogy hol, ősszel a pajtában és télen az istálóban. Miska olyan szemre hányóan néz Bertire, hogy az elszégyelli magát, és egy rondja azonnal szárazra dörzsöli. Miska hagyja magát, de a szomorúságából nem enged. Berti gyötri a fordulás, ezért Miskának sós kenyeret ad, Miska úgy fogadja, mint egy mártír. Mint egy éhes mártír. Gyere, Miska, beeresztelek a pajtába. leszek szépen a bábával. Van ott hely elég. Miska meg sem mozdul. Egy másik darab kenyérre gondol. Mert elhagyta a béketűrés. Gyere, mert hozzád vágok valamit. A hang kemény, és ezt a szót is ismeri, hogy hozzád vágok. Ránézva hurra, egyik szemével hunyorít, aztán bánatosan elindul Berti után, aki beajánlja a góljának a szamarat. Bába, ilyenkor Miskának is ez a helye, hát barátkozzatok! Azzal visszacuppog a konyhába. Bába ismeri Miskát, egy-két szót is váltottak már, de nem szereti ezt a közelséget. Mereven áll, szinte ellenségesen, de ez nem zavarja Miskát. Kényelmesen lefekszik a széna mellé, és nagyot sóhajt. Ha nem szólok nekik, akár elászhattam volna egészen. Gyógyul a szárnyad, és néz a góljára fölényesen. De az meg sem otszan. Te persze azt gondolod, hogy haragszom, mert elfoglaltad a helyem. billegette füleit vidámon Miska. Szó sincs róla. Te sokat utaztál, és én örülök, ha veled lehetek. Aki sokat utazott, a sokat tud. Bába bátortalanul bólintott. Az igaz, hogy sokat utaztam és merev tartását egyszerre leveti, de most már nem utazom többet. mondj ilyen ostobaságot, pislog Miska szelít gorombasággal. A szárnyat gyógyul, a torlat kinő, és még Ez az igazság. Bába melegen néz Miskára, aki befelé mosolyog. Ennek sincs több esze, mint Bertinek, néz maga elé. Még azt is meg kell nekik mondani, hogy mit gondoljanak. A hold aztán ismét nőni kezdett, és vele nőtt a hideg is. Berti levette a pajta léckapuját, s a deszka ajtót tette fel helyette, de nem hajtotta be egészen, hogy Miska szerint járhasson ki, be, mert Miska mindig máshol akart lenni, mint ahol volt. A pajtában most mindig szagú félhomály ült, s amikor a odakün alkonyodott, a pajtában már tetőig ért a sötétség. A gólya nem törődött vele, mert az ajtó minden szelet elfogott, és jó volt nézni, hogy a kertben kínlódva hajladoznak a fák a szélben, de bent ebből semmit sem lehetett érezni. Ha bába egyedül volt, és az ajtóba odasütött a nap, néha már kiállt az ajtó elé, de ha jött valaki, azonnal visszament a helyére. Berti egy vastag dorongot tett le neki a földre, és bába ezen áldogált óraszám, akár a háztetőn. De az udvarra még nem ment ki, mert bizonytalan volt és ellenséges. Úgy érezte, a gyógyulás a pajtához van kötve, hán bár ebben nem volt biztos, és ha lehetett, szívesen sütkérezett az ajtóban. A seb már teljesen begyógyult, és alig érezte, ha próbaképpen megsuhogtott a szárnyát. Igaz, a tollak lekoptak körülötte, ami nem valami szép látvány volt, de a tollak majd kinőnek, ha újra zöld lesz a rét, visszajön a csapat, a réten a két kés madár kiállt, s unkanépe énekelve köszönti az estét. Lehetséges, hogy nem öl meg a hideg? Miska olyan unottan billentette meg fülét, mintha erre nem is lenne érdemes válaszolni. Hát engem megöl. Tás, gege, csuri, pruku, paták, még a kényes paták is kibírja. De mi nem szoktuk meg. Nekünk el kell mennünk. Igen, csóvált a farkát bújtá Hosszú lábnak el kell menni. Újabban a kutya is beszokott a pajtába, de most szeretett volna máshol lenni, Miska olyan megvető fölénnyel nézett rá. Valhú, jobb, ha hallgatsz. Miért? Nézett bújtár Miskára megszégyenülve, de kisé ingerülten. Azért, mert annyi eszed sincs, mint patáknak, pedig ezzel igazán keveset mondtam. Nem utogasd a fogadva, húr, mert én nem vagyok ijedős, hanem hallgass meg. Hallgassuk meg, intett kele. Hát miért kell elmenni hosszú láb népének? A hideg, kezdte csóválni farkát vahúr. Elég, robbantott Miska, nem a hideg. Gondolkodjatok, ha annyi madár kibírja, kele is kibírná, de nincs élelme. Gegének van, társnak van, csulinak is, a többieknek is, de kelének nincs. A vizek a kemény lesz, unka elbújik, szí elbújik, zoom minden rokonsága elbújik. Miből éljen hosszú láb népe? Hát ezért megy el, csak ezért. Hideg? Nevetséges. Vahúr tátott szájjal nézett Miska után, aki olyan fölénnyel hagyta ott barátait, mint a professzor a diákokat, akiket tanítani lehet, de vitatkozásra még nem érettek, s megállván az udvaron, akkora ordítozást művelt, hogy kurri népe szétszaladt. Nagy esze van, pislogott Vahúr, igen nagy esze van, de a hangja... És lehajtotta a fejét, hogy ne kelljen hallani Miska förtelmes óbégatását. Kele egyébként megbarátkozott már Bújtárral, bár amikor először bejött, ellenségesen, sőt, harciasan nézett rá. Ha közel jössz, kivágom a szemed! A kutya meghökkent. Tudhatnád, hogy én nem bántalak, és azt hittem. Miska komolyan nézett a gójára. Vahurban megbízhatsz, de amúgy se ajánlanám, mert akkor Berti megölne. Mit gondolsz? Vahur Berti barátja. Kivágod a szemét? Elment az eszed? A gólya nem válaszolt, de érezte, hogy sok minden megtörténhetik, ami eddig nem történt. A mi népünk nem élhet együtt soha Vahur népével, más utakon járunk, és a réten Vahur népe széttétne bennünket, ha elérne. Az más, billegette a fülét Miska, de ez a Vahur nem olyan, akár a hátára ülhetsz. igaz-e, Vahur? Igaz, még tár se tépen meg, pedig társ szemtelen és tolvaj. Ezen kívül. Nézett Miska szigorúan kelére. Azt se felejtsd el, kérlek, hogy Vahur nekem is barátom. A kutya elérzékenyőve csóválta a farkát, a gója pedig zavartan tipegett a dorongon. Meg kell szoknom, értsétek meg, meg kell szoknom, hiszen nem muszáj neki ide Ez igaz, bólintott Miska, Vahur nem is megy oda, mert nem tolakodó Az apám, csóválta Vahur szerényen a farkát, az apám a mészárosnál szolgált, ő se tolakodó, még csak nem is barátságos. Felkődj le, vahúr, intett Miska, a dolog el van intézve. Azóta a gólya nem néz ellenségesen a kutyára, de még más is történt. Valamelyik nap Berti annyi vagdalt tüdőt, mi egymást adott bábának, hogy nem tudta megenni, hát ott hagyta a földön, hogy majd később megeszi. Közben bejött vahur és meglátta a húst. Szaglászott, aztán ránézett bábára. Okosan teszed, ha nem falsz fel egyszerre mindent, és itt nem is bántja senki. Tásra pedig vigyázok. Azzal kiment. Lehetséges ez? Hámuldozott a gólya, mert ezt a kemény réti világban csak a fiaikkal teszik meg a szabadok. És lám ez a vahúr, hát ez igazán kivétel. És amikor legközelebb együtt voltak mind a hárman, meg is mondta. Most már nem érzem, hogy ki kellene vágnom vahúr szemét, Azért, ha akar, közelebb is jöhet. Nem válaszolt senki. Mindhárman érezték, hogy a jó szétterült a fajtában, mint az éjség gödreiben a jó lakottság, vagy az éjszaka hűvössége után a nagy fény melege. Miska most már mindig nehezebben hallotta meg Berti kiabálását, ha hajnalban előhúzták a kordét, mert Miska utálta a sáros utat, fázott, és később a befagyott ócsák jege véresre vagdosta a lábát. A mezőkön nem volt már semmi, csak szél vagy eső, és amikor Berti a dupla adagbor hatás alatt azt mondta, haj, Miska, Miska! Miska oda se billentett, mert Miska reális érzékeit nem hatotta meg a meddő bánat. Kocogott rendületenül, sárosan és rosszkedvűen. Miska mostanában állandóan halagos volt, ami egy alapos verést is eredményezett, valljuk meg, kisé igazságtalanul. Miska lehorgasztott fejjel állt a piacon, megvetve az egész emberiséget, amikor egy bundás nő állt meg a kordé mellett, akit Berti széles mosolyjal és kalaplevéve üdvözölt. A hölgy a legjobb vevők közé számított, igaz, a legkövérebbek közé is. Ez persze nem fontos. Fontos azonban a kutya, azaz öleb, mert az ilyen szőrös kisférget kár lenne kutya névvel illetni, aki a hölgyhöz tartozott és mérhetetlenül szemtelen volt. Azzal kezdte, hogy belekapott Miska lógó orrába, amint az éppen meleg pajtáról és illatos szénáról álmodozott. Miska ilyetten kapta fel a fejét, meglódítván a kordét, amelynek kereke, majdnem ráment az asszony lábára. Tanítsa meg ezt a nagy dögöt egy kis tisztességre, majdnem a lábamra ment. A kis kutya megijesztette, mosolygott Berti bocsánat kérően Miska nevében. Szóval tíz fej káposzta, ugye végzett a hölgy egyszeres mindenkorral a számára, és sárgarépal mennyi van. Azután. Miska azonban nem hagyta annyiban a dolgot, mert Miska bosszúálló volt. A továbbiakban meg sem mozdult, hiába ugrálta körül a kiskutya mérgesen nyafogva, hanem, amikor a hátsó lába ügyébe esett, úgy felrúgta, hogy a kutyus átszánkázott az utca túlsó oldalára, összetörve néhány köcsögöt, mert ott a fazekos volt kirakodva, azaz gölöncsér, Név szerint Pimpók Gáspár. Az öleb azt mondta, Ju Jujjujjujj! Pimpók Gáspár nem mondott semmit, csak összeszedte a néhai köcsögök cserepeit, letette Berti káposztály mellé, és a kezével mutatta, hogy 12 forint 40. Pimpók ugyanis néma volt, azaz kuka. A hölgy azonban vígyogva kapta fel a síránkozó ebet, magához szorította és megcsókolta, ezt többen látták, nehézség a guszusába, mondván. Nem kell semmi magától, nem kell semmi. Tjutyukám, kis tyutyukám, ne sír adom a zombocskát zombikát májacskát, maga pedig sisse meg a káposztáját. Többnyire főzni szokták, mondta Berti fogcsikorgatva, és elesve a jó üzlettől, azután elővette az ostornyelet. hovorkáik hangosan nevettek, ez eset legrosszabbul Bertinek, és amikor később egy rendőr megkérdezte, hogy ez -e az a rúgós szamár, amelyik szétgázolja az egész piacot, Hovorkányi azt mondta, hogy ez. A rendőr szigorúan nézett Bertire. Miért nem vigyáz a szamárra? Aki ilyen vadállattal jár, az vigyázzon. Ha még egyszer botrány csinál, kitiltatom a piacról. Az jó lesz, mondta Berti emberevő jó kedvében. Legalább elmondhatom a kapitányságon, hogy a kutyák szájkosár nélkül a piacon, azt maga nem veszi észre, de amit nem lát, azt észreveszi. Mit nem látok én? hökkent meg a rendőr. Nem látta, hogy mi történt? ellenségeskedett Berti. Semmit se látott, Idejön az a koszos patkány, belemar a szamaramba, és még ez a vadállat. Felrúgta, hát felrúgta. Talán kezet csókoljon érte. Én is felrúgtam volna. Hát, csak maga ne barátom, a kis pedig nem kellett szájkosár, mert a hölgy ölében volt. Pán legyintett Berti. Tessék parancsolni, fordult egy új vevőhöz, tessék csak kiválasztani! Egy húsz. Miska olyan bánatosan állt a kordi előtt, és olyan szelíden, hogy a rendőr szó nélkül elment, dühösen gondolva a bundás asszonyra, aki egészen másként mondta el az eseményeket. Nem lehet tehát Miskától rossz néven venni, ha ezek után Berti sóhajtozását levegőnek vette. Miska nem barátkozott, és Berti erős lelkiismeret fordulást érzett. Tudom én, hogy igazad volt, Miska, de nekem is igazan volt. Berti végeredményben eladott mindent, ezért el sem mondott semmit. Hanem Miskának nagy darab sós kenyeret vitt a pajtába, amit Miska immel ámmal vett a szájával, mintha azt mondta volna, Hát, azért elfogadhatom. És másnap már Paták ment a piacra, mert Berti pihenőt ajánlott a szamárnak. Összehasogatta a jég a lábát, mondta Berti ribiszkének, kell pár nap, amíg helyre jön. Csúnya ködös tél elejjé reggel volt, amikor a lovat felszelszámozták. Miska megelégedetten nyújtózkodott és kiment az induláshoz, mert tudta, hogy Paták ezt utálja legjobban. A lószeme elsötétedett a dühtől, de azért úgy tett, mintha a szamár a világon se lenne. A hídnál vigyázz, egy deszka hiányzik, és nagyon dobog. Meg ne ilyegy, billegette fülét Miska gyalázatos kárörömmel, mire paták indulatosan rázta meg a fejét. Majd szólok, ha szükség lesz tanácsaidra, és szokatlanul előkelő tartással kirobogott az udvarból. Vahur elismeréssel nézett paták után, aztán ránézett Miskára. Meg kell hagyni, szépen fut ez a paták. Miska szemek kajánul csillogott. Vahúr, a futás se lehet szép. Szép a kényelmes, lassú baktatás, de legszebb a heverés. Ezt jegyezd meg magadnak. A köd azonban később felszakadt, és a nagy fény áldott ragyogása kicsalta a barátokat a pajta elé. Szótanul melengedték magukat. Most már bába se idegenkedett az udvartól, bár soha se keveredett a balonfiak közé. Kurri minden áron verekedni akar velem, nem megyek, mondta, amikor Miska hívta őket a szalmakazal mellé, ahol állítólag még melegebb volt. Ott is le lehetne feküdni, vallotta be Miska, és kurrit felrúgom, ha békét rond. De a gója nem ment. Így csak átsorogtak a pajta előtt, hunyorogtak a téli ragyogásban, félig alva, félig ébren, amíg különös, még károgást nem ébresztette fel őket. Egy varjú ült az almafán. Nem rá, a szürke varjú, aki egész évben itt van, hanem Toró, a vetési varjú, aki csak téli vendég. Toró tiszta feketében járt, és ehhez mérten gyászos volt a hangja is, bár egyébként nem szomorú madár. Csapatosan jár, csapatosan él, és csapatosan fészkel. Ha jön a tavasz, elvonul a nagy vizek mellé, zsombékos árterületekre, magányos ligetekbe, hol évszázados jegenyék susognak és ringatják a sok száz fészket, amelyekben Toró neveli a fiatalokat. Ha aztán hószagot hoz a szél északról, és a mocsárvilág nagy rétség, füves puszta bezárja az éléskamrát, Toró szétrepül az országban, károgva megkiáltja a telet, a kukoricaszár között böngész, vagy a kocsi utakon tart őséget, mint önkéntes utcaseprő. Ez az egy, amelyik itt károga az almafán, előre küldött fürkésző, aki felderíti a vidéket, aztán visszaszáll a csapathoz, és egy-két rövid károgással bejelenti, hogy szabad az út, tiszta a levegő, vagy figyelmezteti a szabad fekete népet a veszedelemre. Legtöbbször szabad az út, mert az ember nemigen bántja a varjút, kevés a hús rajta, Más ellensége pedig alig van. Őszvégi vándorlásban néha súó a vándorsójon vág egyet-egyet a csapatból, de ezzel ellen nincs orvosság. Akire súó rávetette a szemét, az elpusztul, mert alig volt még példará, hogy valamit valaha elhibázott volna. Súó nem Markolásza folytogatja Gyötri áldozatát, mint Killi a héja, vagy ki ő az őjv. Egyet kinéz a csapatból, és sisteregve agyon vágja a levegőben. A préda aztán törött nyakkal holtan pereg le a magasból, súló rászál, és reggelizik, ha éppen reggeli ideje van. Toró népe egyébként szemes had, és tud magára vigyázni. Tudják, hogy melyik ember veszedelmes, melyik nem. Tudják, hogy a csattanobot milyen messziről öl. Tudják, hogy a szántogató emberhez két lépésre is oda lehet menni, az nem, hogy bántaná, de még szól is hozzájuk, békésen és jóindulatúan. Csak szödögessétök! A csapat ilyenkor szép lassan baldag az ekenyomán, és összekapkodja a kivetett egeret, pockot, lótetűt, csimaszt és mindenféle férget, amit száz napszámos se tudna összeszedni. A szántóvető tudja ezt, és még az ostort is elteszi, hogy durrogásával ne ijesztegesse az ingyen napszámosokat. Toló ezen kívül is még sok mindent tud. Tudja, hogy a szoknyás ember nem veszedelmes, még akkor se, ha kiabál. Nehézség a hasatokban, nem nektek szóltam ki a kukoricát! És általában, aki kiabál, a sose veszedelmes. A kocsmacsipkés tűzfalán akkor is nyugodtan ülnek, ha bent a rezes banda működik, megreszkedtetve ajtót, ablakot, s egy-egy ajtónyitáskor olyan és vágódik ki az udvarra, hogy hullani kezd a hó a párkányról. A kocsma tehát nem csak békés hely, ha ijesztő zajok tombolnak is néha benne, hanem kellemes hely is, mert a kocsma egyúttal mészelszék is, ahol a trágyadombon csodálatos hatalmas falatok teremnek. Toró tudja, hol vannak az éjjeli alvófák, amelyek alá nem se tenkedhetik az ember a csattanó bottal, anélkül, hogy észre ne venné, és tudja, melyik hú veszedelmes, melyik nem. Csuvik például ott jajonkhat mellettük, tudomást se vesznek róla, de ha a nagy erdő táján megszólal az uhu, amely akkora, mint gege, akkor fekete gombócát dermednek a sóhajtó nagy éjszakában, mert uhu elől éppen úgy nincs menekvés, mint súó úr elől. A hangtalan, nagy fekete árnyék leemel egyet-egyet a csapatból, s eltűnik, ahogy jött. Az áldozat abban a pillanatban halott, mert uhú rettenetes karmai egy szorítással megülik az őszgidát is. Az éjszaka ilyenkor megreszket, a varjú szívek összeszorulnak, de mozdulni nem szabad, mert a csapat éjjel nem repül, és ha mind elpusztulnának, akkor sem repül. Törvény ez, s a törvény még az életnél is nagyobb, mert törvény nélkül nincs szabad élet, törvény nélkül egyáltalán nincs élet. Toró tudja ezt, és nem szegi meg még az élete árán se, egy-egy madár elpusztulhat, de a csapatnak élnie kell. Toró ismeri a felhőket is, a ködöt és a szelet is. Ismeri a levegő mozgását, és süthet a nagy fény, villoghat a kis fény a felhőtlen égen. Ha a csapat károgva örvénylik, mintha forgószél hajtaná őket, menthetetlenül megjön a hó. Ez Toró, pislog Miska, ismerem, és fülét billegette a fekete madár felé. Kár, válaszolta a varjú, kár. Te nem Miskára nézett, hanem bábára. A csodálkozástól fény lett a szeme, izgatottan ugrott egy másik ágra, aztán leszállt a kút kávájára. Kár, hajlongott. Látlak kele, és a csapat nem hiszi majd el, hogy láttalak. Kele megbillentette gyógyult szárnyát. Beleesett a rossz, és én itt maradtam. Az ember meggyógyított, és enni ad. Hallottam már ilyent, károgott a varjú, de vahurtól vigyázz. Ez a vahur nem olyan. A varjú csak ült és csodálkozott. A csapat azt hiszi majd, hogy bogyót tettem, amitől mást mondunk, mint amit akarunk, de én hiszek neked hosszú láb, mert sokszor megújult a fehér világ mióta először repültem. Hiszek neked, de a csapat zajongani fog a csodálkozástól. Vahúr barátságosan veregette a földet a farkával. Öreg toró, mikor jön a nagy fehérség? Majd szólunk, ha jön, károgott a varjú, és feldobta magát a levegőbe. Tolla kéken csillogott, és egy-két száncsapással eltűnt a fák mögött. Ez egy öreg fürkésző volt bólintott Miska ettől még én is tanulhatnék. Most elmondja a csapatnak, mit látott, és mire a nagy fény megint itt lesz, egyebet se hallunk, mint toró károgását. Miska mereven előre fülét. – Mit hallasz, Vahur? A kutya füle is megmerevedett. Paták jön, elibük megyek, és elszaladt. – Én is, – mondta Miska, bába pedig visszament a pajtába, ami határozottan kár volt, mert a gólya furcsa dolgot látott volna. A kocsi még messze zörgött az úton, de Vahur már farkát csóválta a kapuban. Miska pedig megállt ott, ahova a kocsinak kell jönnie, ha befordul az udvarra. Ribiszkem a gyorsan végzett a piacon, nem is sokat vitbe, ezért szokatlanul korán megérkeztek. Bahur Csahóva üdvözölte Ribiszkét és Patákot, s aló, meglátva Miskát, rangos ügetéssel fordult be az udvarra. Berti is kilépett abban a pillanatban a konyhából. Eredj onnan, Miska! Miska meg sem mozdult, és nagyon szomorúan nézett beltire, ribiszkének pedig el kellett kapni a gyeplőt, ami teljesen tönkretette patákparádés érkezését. A lószeme fekete lángot vetett a gyűlölettől, megrántotta a gyeplőt. Eltaposom ezt a trágyát! Miska nem vett tudomást a sértésről, és amikor a kocsi megállt, három lábán sántikálva odébb ment pár lépést. Minden mozdulata kibírhatatlan fájdalom volt. Hát ezzel meg mi van? kérdezte Ibiszke. Már tegnap is, mintha sajnálta volna a lábát, mondta Berti, és odament, hogy megnézze. Add ide, Miska! A szamár kínlódva félreállt, mintha azt mondta volna. Jaj, nem, nem! Ad csak ide, nem bántom! És felemelte Miska patáját. Végigy nyomkodta a lábát, és amikor a ért Miska felkapta a fejét. Ott, ott, jaj! Jól tüzel, bollongatott Berti, valami rándulása van. Ezt a kis fuvat elbírja Manci is. Miska jól tudta, hogy patáknak az emberek között Manci a neve, és mintha csak erre a szóra vált volna, megelégedetten, bár erősen sántítva, bevonult a pajtába. A pajta ajtóban azonban megállt még egy pillanatra, és olyan szomorúan nézett Bertire, mintha azt mondta volna, „Hey, Berti, Berti, kutyai élet! A pajtában azonnal lefeküdt a széna mellé, és várt. Miska pedig nem szokott hiába várni. Pár perc múlva ott állt már Berti, kezében az ünnepi nagysós kenyérrel, amelyet Miska nyögve fogadott el, és érdeklődve nézte, hogy Berti vizes a csavarja körül beteg lábát. Meggyógyul, ne félj! Hevers pár napot, és a csillagokat is lerúghatod. Aztán kiment az udvarra. Miska a hevers szót mély megelégedéssel hallotta, és jelentőségével teljesen tisztában volt. Nagyokat bólintott bába felé. Így van, hosszú láb! Amint patákot bevezették az istálóba, Bahúr szélsebesen ruhant Miskához. Baj van a lábadban? Miska kétértelműen pislogott. Ezt hiába magyarázom neked, vahúr, ezt ti nem értitek, még az öreg toró se érteni. Nem is értem, Ásította a gólya, vagy van, vagy nincs. Ha akarom, van, ha akarom, nincs. A kutya és a gólya bambán néztek egymásra. Mondom, hogy nem értitek. Ha az ember lát, akkor van, ha nem lát, akkor nincs. Majd lassan rájöttök. Másnap paták ment a piacra, harmadnap megint, negyednap megint. Szép napos télidő volt, és a barátok rendszerint kincsütkéreztek a pajta előtt. Most mindig paták megy, nézett a kutya Miskára. Persze, intett a szamár, amíg beteg a lábam. Nem beteg, intett kele szigorúan. Tudjuk, hogy nem beteg. Berti nagyon okos, pislogott Miska jókedvűen. Berti úgy tudja. Paták is nagyon okos és előkelő. Ő is tudja. Miska, rettent meg a kutya. Te mást mutatsz, mint ami van? Bahúr, az van, amit én mutatok. Bertinek az van. Veletek akarok lenni. Tulajdonképpen értetek, csinálom. Lehet, bólintott a gólya. De ilyesmi a szabad nem fordul elő. Itt senki se szabad kele, hát előfordul. Nem sokára majd jó lesz a lábam. De hiszen nem beteg, indulatoskodott a kutya, akinek becsületes fejében nem volt hely Miska álnokságára. Azért mégis meggyógyul, vahur. most pedig menjünk a kazalhoz. A három barát tehát végigvonult az udvaron. Miska kívánságára már napok óta a szalmakazal mellett sütkéreztek, ahol melegebb volt, mint a pajta előtt, mert a nyászagó szalma szikrázva szórta vissza a nagyfény melegét, és rá se nézte Kurira, aki minden alkalommal megfenyegette bábát, és mindenáron verekedni akart vele. A gólya hosszan hallgatott, aztán Miskára nézett. Nem jó, amit csinálsz, Miska, és a törvény. Hosszú láb, az én törvényemet én magam csinálom. Nekem jó, arról nem is szólva, hogy paták már a zabot sem eszi meg dühében. A szamár óvatosan körülnézett. Berti most nem jön ki mondta. Vigyázz, húr, rád lépek. Ezt a játékot is Miska találta ki, aki elmondta a piacon történteket, s azt állította, hogy minden kutyát akkor gázol el, amikor akar. Hát engem gázolj el, Miska! És elkezdődött egy játék, amelyben bába lett a bíró. Hol Miska támadott, hol bujtár? A kutya műharaggal morgott, neki a szamárnak, aki mind a négy lábával védekezett, pergett, félreugott, és a végén megállapították, hogy nem olyan egyszerű legázolni Vahurt, de egy párszor bizony alapos rúgást kapott volna. A játék azonban jó volt, tehát naponként megismételték, amikor Ribiszke a piacon volt, Berti pedig bement a házba. Most is, kele komolyan állt a kazal mellett, Vahur finoman elkapta Miska lábát, aki megperdült, és ebben a pillanatban tisztán látszott, hogy Vahur elkésett, és a szamár felrúghatta volna. A kutya most körülszaladt a miskát, az megforgott, mint a motolla, aztán felugrott mind a négy lábával a levegőbe, és amikor leért, szemében kétségbeesés volt, sőt, rémület. Bahúr megrőkönyödött, és kele is megijedt. Felnézett a levegőbe, de ott nem volt veszedelem. Végignézett az udvaron, ott se volt semmi szokatlan, csak Berti állt a konyhaajtóban, de úgy állt, mint aki kővé vált, a szemében kegyetlen harag. Nem lehetett tudni, mióta nézi a játékot. Kele kicsit megnyugodott, hiszen Miska megmondta, hogy ha az ember látja, beteg, s most látja. Vahúr már többet tudott Bertiről, és ismerte az embernek ezt a nézését. Behúzta a farkát, és a pajta felé ódalgott. Kele önkéntelenül követte, mert most már ő is érezte, hogy az ember felől valami rossz hullámzik. Csak Miska maradt a kazal mellett, ám nem sokáig. Szeme ilyetten rebbent meg, amikor Berti kihozta az istálóból az ostort, de azért bekötött lábát magasan felemelte, és a legmélyebb szomorúsággal nézett Bertire. Fáj, mondta a tekintete, most már egy kicsit jobban vagyok, de azért fáj. Berti gyilkos haraggal állt meg mellette. Hát te, te dög, te gyalázatos, hogy engem, hogy így dur az ostor. Becsaptál! Puff, az ostor nyér. Engem, aki még lapis neked! Csitt csatt! Te szégyentelen! dur Miska egy darabig lehorgasztott fejjel állta a csapásokat, és baktatva ment a pajta felé, ahonnét két barátja elrémülve nézte a jelenetet, de aztán ide betegség, odasántaság, megugrott, és úgy rohant körbe az udvaron, mint egy versenyló. Berti utána Dír dur, az ostor, Berti ordított, akacsák szétszaladtak, a tyúkok a kerítésen ijedeztek, Vahurnak még a gerince is reszketett és nem tudta mi a teendő. Amikor paták fordult be a kapun elegánsan, kényes ügetésben, mint mindig. Ribiszke ámulva nézte a magából kikelt Bertit és a kiválóan futó miskát, paták pedig röhögött hő hő az de ez a miska fájos lábbal is úgy fut. Most már Ibiszke is nevetve fogadta a teljesen kifulladt Bertit. Becsapott? Be a kutya. Hát ilyen még nem értem János bátyám. Reggel még bot sánta. Kötözöm, pátyulom, sóskenyér, kenyér, istennyila. Most nemrég kinézek, azt hiszem megbolondultam. Csak nézem, mondom magamban, ész nél vagy Berti? Játszik a kutyával, forog, mint egy cirkusztó. Aztán, amikor észrevet, csak leereszti Filit farkát, add no. Okos állat a szamár, mondta Ribiszke. Nem szeret sárban járni, nem szeret fázni. Tehát ki szeret? Na, vezest be a lovat. A pajta humájában pedig megrettenve állt a három barát. Végül is kere mozdul meg. A törvény. Miska ledobja magát a szénára. Lehet, hogy igazad van, de ami volt, az már nincs, és én alaposan kihevertem magam.